magasin. Velkommen endnu en gang til Sportlyset her på P1. Portrætprogrammet, hvor jeg, Finn Elo, går tæt på unikke danskere, der har fundet andre veje til succes end de konventionelle. I dag skal jeg besøge manden, der blev smidt ud af for at være for kreativ. Men der har indbagt sig selv i en kaldt nemlig ingen ringer end hele Danmarks mesterbager i vildskab, Roald Gunnarsen. Det første, jeg lægger mærke til, da jeg nærmer mig Roalds hus, er, hvor mange pallermel der står i karporten. Over tusind i hvert fald. Ved nærmere eftersyn går det op for mig, at hele Roalds hus faktisk er bagt. Hvis jeg ikke vidste bedre, ville jeg tro, det var heksen fra Hans og Grete, der boede her. Skorstenen er en roulade, væggene er lavet af brumkage, og vinduerne står ganske blanke i ren isomalt. Bæg, bæg, bæg, bæg. vi skal, bæge, vi skal Da jeg kommer ind i huset, finder jeg Roald i gang med det arbejde, som hele Danmark kender og elsker ham for. Man kan bage med alt! Man behøver ikke, slet ikke mel! Det er det, der er så fedt ved at bæge! Man kan bage? alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt, alt. I går, for mel, men så slagtede jeg bare min kat, udbindede den, gav knoglerne 300 grader i 24 timer, og her i morges der blendede jeg dem, og nu har jeg 120 gram helt fin benmel, og det betyder selvfølgelig, at vi skal lave cupcake. For 10 år siden troede vi i Danmark, at det eneste, man kunne bage var drømmekage og brunsviger, men det fik Roald sat en stopper for. Ja, og hvis man ikke har en kat, man kan undvære, så kat. mindre skulle også gøre det. Jeg har for eksempel ikke nogen af mine tær længere, fordi jeg manglede lidt til nogle tæboller i sidste uge, så skal jeg sgu bare i min tæer lavet Det er super nemt, og selv børnene kan være med. Børn elsker at bage med knoller. Det der er mest fascinerende ved at observere Rørl er hans evige nysgerrighed. Han virker som et barn. Får han en idé? Så må han straks prøve den af. Tror jeg man kan bage sin egen hjerne måske? Tror I, tror I, jeg kan blande mit kranje? Kunne det ikke være fedt? Så kan I alle sammen se med, når jeg blander mit hoved. Så kan I prøve det selv derhjemme og blive inspireret til at lave mere af alle mulige ting. Hey, katte, børn, naboer, kun fantasien, se dig, grænsegner om en bager. En ting er i hvert fald sikkert. Roald er kommet for at blive. Intet kan stoppe dette kreative tog, som Sting sagde: You can't cage a free spirit. Nu sætter jeg lige min hovedblænder og trykker på isknuserfunktionen. Og kæft en god gade. Det bliver til. Mmm! Kage! Jo! Jo! Og velkommen til Pede Pidestal. Mit navn, det er Pede Guggenheim, og her i programmet, snakker jeg om en af tidens hotteste kunstnere. Og i dag, der har jeg besøg af en fra det danske vækstlag, nemlig Morten Rav, der også går under navnet Overgrebskunstneren. Velkommen til, Morten. Tak, Pede. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg ikke som sådan har hørt om dig før. Vi, vi har en aftale her på programmet om, at øh, vi skal være med til at løfte danske vækstlag, og du har vundet en konkurrence, eller sådan noget, øh, og, og det er derfor, du er her i dag. Kan du ikke lige fortælle os, hvad er det, du laver? Jo, det kan jeg godt. Jeg laver det, jeg kalder exhibitionistisk firedimensionelt udtrykskunst, hvor jeg leger med rammerne for kunst og virkelighed. Hvornår, hvornår er det hvad? Hvornår er det virkeligt? Hvornår er det kunst? Ikke? Ja, jeg ja, er ja, okay. Jamen, så, så jeg har for eksempel et øh, værk jeg kalder Vammel, hvor, øh, hvor jeg går rundt ind på Statens Museum for Kunst og, øh, og rager på tilfældige kvinder. Øh, undskyld mig. Altså det forstår jeg. Ikke. Jamen, så går jeg rundt. Jeg går rundt ind på for de forskellige udstillinger når, når lige snart de åbner, og så øh, går jeg rundt bag ved kvinder og så stikker jeg hånden ned i bukserne på fremmede damer og så råder jeg godt rundt øh, med hånden. Æh, altså nu vil jeg til at bryde, ind. Øh, det er ikke kunst. Det, det, det, det er det man kalder et overgreb. Ja, men er det nu det, ikke? Det er jo det, er jo det der er kunst jo. Jeg laver jo netop bare kunst, ikke? Det er jo bare kunst. Nej, du raver på folk, der ikke vil have det. Ja, og det er min kunst. Okay, men så, så tager jeg lige den her hat på dig Hvis du insisterer på, at det er kunst, så er jeg nødt til at sige, at så er det simpelthen det dårligste kunst, jeg nogensinde har hørt om. Og jeg har set en del. Okay, men, men, men, men så er det godt, at det jo overhovedet ikke er kunst, jo. Hvis du synes, det er dårligt, så er det, det slet ikke kunst alligevel. Okay, hvis det ikke er kunst, så er det ulovligt. Altså, så, så er det jo et overgreb. Så kan jo, så kan du melde ja, dig for det. Ja, hvis det ikke er kunst. Men så er det heldigt, at det er kunst. Men i så fald er det det dårligste kunst, jeg nogensinde har hørt om. Og jeg har engang skrevet en anmeldelse af Uwe Max. Men så er det godt nok heldigt, at det slet ikke er kunst. Altså, jeg ved jo jeg godt selv, det er dårligt, jo. <laughs> jeg, vil aldrig, jeg vil aldrig selv kalde sådan noget kunst, jo. Okay, altså, så ringer jeg lige til politiet med dig, der. For, for, for hvad? For at lave kunst på et museum, eller hvad? Altså, hvis du gerne vil spille politiets tid, kan du så ikke... ringe og så ikke Miller Rembrandt for at bruge kedelige farver, eller hvad så også? Altså, okay. Er det kunst, eller er det ikke kunst? Kan du lide det? Nej. Så er det ikke kunst. Men så er det kriminelt. Men så er det godt, det er kunst jo. Okay, nu ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Åh, altså, tak. Tak til dig, Pede. Du har lige medvirket i mit nyeste værk. Forvirret kunstkritiker kritiserer krænkelsens kunst. Tusind tak, fordi du lavede med, Pede. Jeg lavede ikke med. Jeg lavede ikke med. Jeg, jeg er ikke blevet brief. Altså, jeg forstår... Hvad laver du? Hey, lad være. Hey, hvad laver du? Hvad laver du? Hvem er rammer skridtet? Lad være. Så Så, du, så du, kan, du kan ikke lide dig? Nej. Men slap dog af. Det er jo bare kunst. Det research jo. Okay, Morten. Tak for i dag. Farvel. Skal vi, skal vi bolle? Nej. Og tak. Kort, det var endnu et kunst... Åh så kæft. Det med mit Hey, mit navn det er Jolle og det her, det er min kammerat Polle. Ja, det er mig der er Polle og øh, sammen med min ven øh, Jol, Jolle, der driver jeg Danmarks bedste improteaterskole. Du finder os ovenpå den store Føtex i Husum og ja, der er stadig pladser på vores hold. Uh -huh! Nu tænker du måske, øh, hvad er improteater? Og det, det skal din nye ven Jolle her nok forklare dig. Improteater, det er teater, hvor man har taget alt arbejdet ud af det. Alt det kedelige, alt papirnusseriet. Vi har nemlig fjernet manuskriptet. Det er helt vanvittigt jo, kan man det? Ja, vi har simpelthen droppet at forberede os, og det er derfor, at alt pludselig bliver... Super sjovt. altså er seriøst sjovt. Det behøver ikke engang være sjovt. Det er det, der er så fucking sjovt, <laughs> Ja, det er sjovt. Man skal bare bruge en setting, ja. og så skal man bruge en følelse. Det kunne simpelthen være øh, en dyrehandel, og så... Uh. <laughs> og så vil det være følelsen. <laughs> Hemmelighedsfuld. <laughs> Ej, okay. Ja, okay. Okay, så... Okay. Så, så nu kommer jeg ind i en dyrehandel. Kling, kling! Øh, hej. Jeg vil gerne købe et dyr. Okay. Jamen altså, så du kommer det rigtige sted hen, kan man sige det. er godt. Du har ikke for godt i føtex. <laughs> hvilket, øh, hvilket dyr leder du efter? Øh, det vil jeg ikke fortælle dig. Shh, det tør jeg ikke sige. Shh, det er nemlig en hemmelighed. Hvad i søren? Hvor er du så hemmelighedsfuld? Det giver da ikke nogen mening. Det er da helt skørt. Det vil man jo aldrig gøre, hvis man måtte gå ind i en butik og ville købe noget. Så vil man, at man vil have. Øh, øh... Ja, og det er så altså her, man normalt vil stoppe. Ja. Fordi man skal også passe på med, at det ikke bliver for kompliceret. Ja, ja, ja, ja. Hovedsagen er i hvert fald, at øh, vi improviserer, og vi finder på, det er spot. Og det er mega sjovt. Ja, og hvis du har lyst til at være med, så kan du bare melde dig ind på pollejollefjolle.dk. Det koster 7600 for 5 undervisningstimer. Vi ses, i, øh, hu, i, det. vi ses i Husum TV i masser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 I dag har jeg fået besøg af filminstruktøren Mathias Liedemann. Hej Mathias. Hej Silke. Mathias, du er en succesfuld filminstruktør i dag. Du har skrevet og instrueret biografhittet Marsvinet. Du stod bag klassikeren Den Blå Hest. Og så høstede du også roser for din debutfilm Saviet Syndikatet. Men det har ikke altid været en dans på roser for dig, har det vel Mathias? øh nej <coughs> altså altså der var barn og ung der der havde meget kraftig ADHD og øh, og det gør det viser jo heller ikke sindssygt meget om det så det, det har altså det har hele altså det har givet anledning til rigtig rigtig mange frustrationer. Mm. ja. Og så er du jo også virkelig virkelig rødhåret. Øh ja. Det, det, jeg er også rød men det, det har nu aldrig været et problem. Ah, det, det, det har jeg nu en svært ved at tro på, Mathias, altså du er jo ikke, for du er jo ikke bare rødhåret, du er jo, må man sige, i eliten, ikke? Du ligner jo en, en brugt tampon med briller, jo. Øh, uh, silke... Uh, det er okay, okay. Det vil jeg bare lige ignorere. Uh, jeg, jeg, jeg har her for at snakke om min ADHD. Ja, og det... ja, men ADHD, det kan jo kureres, tænker jeg. Du kan jo bare tage noget amfetamin. Jeg tænker, det flyder overalt i mediebranchen. Men, men det der røde garn, altså, det kan selv den bedste stylist jo ikke stille noget op over for. Det ligner jo, altså, nogen har, har pisset blod på en klump kønshår og limet det fast på toppen af et helt blegt vettelys. Du ligner jo sådan en stenetråd, barn har lavet i formning, jo. Silke? Det undrer mig bare, at du ikke har skrevet en film om det, fordi... Det er nok fordi at du selv vil være nødt til at spille hovedrollen et eller andet sted tænker jeg for jeg tror ikke man kan sminke en skuespiller til at ligne dig. Altså den farve dit hår har, den er jo så grim, at den ikke kan fremstilles syntetisk. Det er jo helt vildt jo. Altså det er jo et pusset fordi det ligner jo sådan en farve man får hvis man bare hælder hissige kemikalier ud over hovedet på et helt normalt menneske. Okay. okay. Er og, og, du og kontrasten til din hud også Mathias, det er jo det der gør det så helt vildt at glo på os. Du er jo så bleg at man får lyst til at tage din puls hele tiden. Altså, man, men så alligevel ikke fordi du har så mange frender at man er bange for at blive syg bare af at Seriøst. Er det fucking seriøst, det her? Er det her fucking Danmarks Radio, var? Jeg er en respekteret filminstruktør! Du skal med kraftedme ned til mig! Nå, for pokker så. Røg den rustfaredde vampyr op i det røde felt, var. Det ser jo også ud, som om der er ild i dit hoved nu, med de der store, krusede hår ud over det hele. Fuck dig, Silke, mand. Fuck dig! Fuck dig! Fuck dig! Hold der op. Ja, det er aldrig sjovt, når der bliver rivet op i barndomstraumer. Det var bagsiden af medaljen for i dag, tak til Mathias Lidemand, det rødhårede svin. Mit navn er Silke Lundsgaard, og vi høres ved i næste uge. Og så bare husk, pas på hinanden derude, for verden er fuld af pikhoveder. Det tomme magasin. Og velkommen til Lær at male med sitar her på P4. Mit navn er sitar Rose, og jeg er Danmarks bedste blindemaler. Det her er et ugentligt kursus, hvor jeg vil lære dig malerkunstens finesser. Og med mig i studiet har jeg som altid min assistent Ulan. Hej. Hej Ulan. Og velkommen til, kære lytter. I dag vil jeg, sitar gå i P.S. Krøjers Fodspor og male et skænsmaleri. Og det skal du derhjemme selvfølgelig også. Ulan. Vi starter. Vil du give mig øh, ræk med lille pensler? Ja, velsgod. Tak skal du have. Ej, åh. Åh. Åh, pisse. Ja, det, det nu sker. Nu sker det. Oh, det er skidt. Fuck. Så så så. Siger noget. Hvad, hvad, hvad for en pensel skal du bruge? Ja, men åh. Altså jeg tænker bare den bredeste. altså vi starter med stranden i hvert fald, så tager lige fund den bredeste. Velsgod. Tak. Godt. Ja. Og så øh, man starter man døber lige malingen først. Eh, øh, det er faktisk det det er min yoghurt. Jeg skal sige det. Eller det Ulan? Ja. nu er jeg lige i solen. Okay. Vi er i gang nu. Det første, man gør, kære lytter, det er de brede strøg. En god bund lægger man, god armbevægelse skal der på. Det, det, teknikken ligger i skulderen. Uh, uh, citar. Du uh, nu, nu maler du på monitoren. Du, du maler oh. yoghurt ud over monitor. Du, okay. vender, du vender forkert. Det er ryggen mod lærret. Okay, undskyld. Ja. Oh, det er også fordi, jeg er blev... Kan du ikke lige skal vinde. Ja, kan du også... Jeg tager lige den her klud. Jeg, jeg ja, vil bare lige rydde så... op efter mig selv. Jeg tager lige af med den her klud. Ja, det er det er mit det er det helsteklæde. Uh, uh, ja, hvis du... Ja, okay. okay, hvis du bare... Hvis du vinder sådan her, så kan du male, og så... Og ja. så... Kan du ikke prøve... Ulan... Hvad? Ja. Kan du ikke lige hente en kaffe til mig så? Jo, jo, jeg henter kaffe. Tak. Så er der kaffe. Vupti, så er jeg faktisk færdig med mit skænsmaleri. Tada! Hvad? Altså, det... Altså, jeg var væk i 45 sekunder... Altså, har jeg bare hentet kaffe, så du kunne fiske en plakat op af tasken med et PS ta ta -da! Det er utroligt, hvad man kan, selvom man er blind. Lad det være en uh, inspirerende lektie til alle jer derhjemme. Hvis jeg kan, så kan du i hvert fald også. Det var alt vi nåede for i dag, og husk det nu, kære lytter, at male er godt for sjælen. Vi lyttes ved i næste uge. Så har du sat dig på mit sandwich. Åh, oh, for helvede. Undskyld. Du lytter til Nattevagten. Jeg vil bare gerne lige have lov til at sige til alle beboerne på Finkevej, at hvis det er jeres kasserolle med t-sider står nede på gaden i 3 nu, så må I godt lige Lad være med at komme og endte for jeg er blevet rigtig glad for den, og det smager dejligt.